Amen. Mm -hmm. Assalamualaikum ya Sana bimuhammadi, dan kudanah dari madzil jahli dan taajri. Alangdi Allah yang hadanah, bargahehmuhtar mandalana, alih biladni, dan kudanah. Lai kaya mandalana, dan kudanah. Kustiab kehidupan, yang maafan taawi dimana hamba nya akan nafas yang meminjam darinya seluruh kehidupan. Yang berawal dari nyalak kehidupan dan milik nyalak semua yang ada di langit dan bumi jadilah kerajaan alam semesta ini sebagai lambang kemegahan Allah, sebagai lambang keagungan Allah, sebagai lambang keperkasaan Allah, sebagai lambang kesempurnaan Allah. Hingga jadilah semua yang kita lihat, memanggil kita, mengundang kita, menyeru kita kepada Allah, kepada Yang Maha Luhur. Hadirin hadirat, ketika datang waktunya, aku dan kalian akan berdiri di Hazratul Khalid di hadapan Rabbul Alamin. Subhanahu wa ta'ala, dipanggil dengan namamu. Saat itu kau akan berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Allah. Berbicara dengan Allah. Ditanya oleh Allah. Bertanggung jawab kepada Allah. Adakah nama itu di dalam jiwa kita luhur? Adakah nama itu indah dalam jiwa kita? Adakah terlintas kerinduan dalam berjumpa? dan dengan Allah Dalam perkumpulan mulia ini tiada lain maksud kita membuktikan cinta bakti kita kepada idola kita Sayyidina Muhammad bin Abdi Sangawi orang sudah berbuat salah namun dia tidak mampu untuk mengeluarkan kafarah Rasul yang mengeluarkan kafarah dari kormanya sendiri ini sudah kafir Abu Lahab yang menumpahkan kotoran ontah di atas pundak sang nabi saat beliau bersujud dan Rasul tidak bergeming dari sujudnya tidak buncang dengan orang-orang dewasa mendirikan beliau dari kaum kukar, baik, diri kamu lagi maka dia pun berdiri dan anak-anak tadi melempari lagi kaki beliau, beliau terus menjauh dari baik, dan beliau roboh lagi, dikejar lagi oleh orang-orang kafir, didirikan lagi Maka ia pun berdiri lagi dan dilempari lagi berkali-kali. Demikian keadaan pemimpin-pimpin besar. Duniaul akhirah beliau tidak berkata ya Allah. Bila sekali beliau menyeru Allah mampu meruntuhkan langit untuk memendam seluruh penduduk ta'if. Sehingga datang malekat yang menjaga gunung. Ya Rasulullah al Wahai Rasulullah aku tumpukan gunung di atas ta'if Rasul berkata Allah taraya tajir ruqwanam demikianlah kekuasaan demikianlah kekuatan demikianlah ketabahan demikianlah kedahsyatan dan puncak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau sampai setelah jauh dari ta'if seraya bermunajat mengadu kepada kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala Rabbi inni ashku Tuhanku, wahai Allah, aku mengadu akan lemahku. Tidak mengadu, kenapa tidak kau tolong? Wahai yang Maha Melihat, wahai raja langit dan bumi, kau biarkan batu berbicara. Wahai raja langit dan bumi, kau biarkan nabi mu dikejar, dilempari olehkan orang gila. Beliau hanya berkata Aku mengadukan kelemahanku dalam berdakwah ilaman manja kini. Kau akan limpahkan aku ini kemana kepada musuh-musuhku? Mereka mencabik-cabik aku atau pada teman-temanku? Mereka dibantai oleh musuh-musuhku. Tidak ada orang boleh berteman dengan Rasul. Pasti dibantai, pasti dibakar rumahnya, pasti diboykot, diperkosa keluarganya. Demikian untuk orang-orang yang berani dekat dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengadu kepada Allah Aku harus semangat kepada temanku bagi keadaan teman-temanku di pantai Aku harus sembari musuh-musuhku mencabikku illa man jatiruni Ilm yakul lak ghadabun alaiya fala ubali mau ke sana mau ke sini asal kau tidak murka aku tidak peduli hai Allah demi kelindahnya cinta sang nabi kepada Allah demikian keinginannya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tidak peduli musibah sebesar apapun penghormatannya terinjak-injak tercabik-cabik apapun yang terjadi asalkan kau tidak murka padaku hadir ya kan dalam sahih al-bukhari ketika Abu Bakar Siddiq datang mendengar wafatnya sang nabi ia datang berlari melihat sang nabi telah terbujur telah ditutup dengan kain hibaran ketika itu Abu membuka wajah sang nabi fawqa balad wajhi dan memeluk wajah rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian ketika junabina ami memandikan jenazah rasulullah Berkata Sayyidina Ali, Tid-tahiyan wa mayyita, ya Rasulullah, Kau ini hidup dan wafat tetap wangi, wahai ya Rasulullah, Tuhmu, sallallahu sallam wa baraka'alaikin. Setelah kau jadikan awan ini, Menyejukkan perkumpulan ini, Tanda bahawa kau menyayangi kami, Dan merahmati kami. Hadirin hadirat, Baru saja tadi saya berpikir, Ya Rob kasihan jamaah, Tamas, Allah payungi kita, Allahumma lahumu Jalalah kita perlukan jiwa kita dengan kekuatan nama Allah dengan keindahan nama Allah dengan kesucian nama Allah dengan keampungan nama Allah tuangkan seluruh hajatmu dan gelangkan semua permintaanmu dalam fikir kita kita membaca Allah selama tiga ratah ya hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah tetapi dengan mengucapkan la ilaha illallah dari dasar jiwa kita Allah akan menumbuhkan seluruh sifat mulia dalam jiwa kita Allah akan membuat kita enggan membuat maksiat dan dosa dan akan wafat dalam musnah